Вони, немов підняли її на височинь, не наче очистили довкола неї видно круг, так що вона виступає ще монументальнішою, ще світлішою на тлі нашої епохи. Коли замислимося над питанням, чому це так, чому той час не прислонив тінню цієї постаті, приходимо до переконання – що це діється завдяки величій вартості життєвого чину полковника коновальця, завершеного його смертю борця. Євген Коновалець, комендант Корпусу Січових Стрільців, це одна з найбільших, найсвітліших постатей у період будування і збройної оборони української держави 1917-1920 років. Після знищення української держави і захоплення земель України ворожою військовою навалою він стає основоположником організатором і провідником націоналістичного визвольного руху оформленого найперше в українській військовій організації а згодом в організації українських націоналістів що продовжує національно-визвольну боротьбу за державну самостійність України революційними методами. З містом всього життя славної пам'яті Євгена Коновальця було повне саме посвяти і послідовне змагання за волю свого народу, за здійснення на українській землі, в українській державі християнських засад, Загальнолюдських і національних ідеалів волі, правди і справедливості, Невмирущість великої ідеї увіковічнює і опромінює пам'ять покійного полковника, бо він зробив дуже багато для закріплення і перемоги цієї епохи. Організація українських націоналістів і весь національний визвольний рух стоялися в боротьбі з большевицькою Москвою і іншими наїзниками на Україну, закріпили і поширили свої впливи в українському народові через те, що вірно і послідовно йдуть шляхом Євгена Коновальця. Він навчив нас, як треба служити великій ідеї цілим життям, визнаючи свої національні ідеали, згідні з вічними Божими законами та відкидаючи все незгідне з ними, що накидає нам ворог, зокрема протихристиянський большевизм, український народ мусить вести за це боротьбу за всяких обставин, а не тільки у пригожій ситуації, змагання за волю і правду, за Бога і за батьківщину мусить бути головним змістом життя поневоленого народу, а не тільки засобом дорогою до кращого життя в майбутньому, оскільки є вигляди на недалеке осягнення цієї мети. Україна, з уваги на своє геополітичне розташування, може тільки власними силами, власним змаганням здобути і тримати свою незалежність. При цьому вона виконуватиме важливу місію ширшого значення і для інших народів, здійснюючи та захищаючи універсальне гасло «Воля народам, воля людині». Большевицька Москва добре оцінила незаступимість полковника Коновальця. Як провідника українських національно визвольних змагань українського націоналістичного руху, вбиваючи провідника, ворог сподівався не тільки обезголовити цей рух, але цілком його знищити та знищити організацію українських націоналістів, спинити її боротьбу, не вдалося большевикам навіть убивством її вождя. Джерело її Живучести і сили лежить у всьому народові, і з цього приходить постійне відновлення і скріплення національної звольної боротьби та її дієвих чинників. Та передусім самому покійному провідникові завдячуємо тим, що навіть після його трагічного загину ОУН не збилася зі свого шляху.